Za kabisa. Mimi ni mpendwa mwenu, mmoja wako katika kipindi cha Asia ya uzazi Leo msikilizaji tutazungumzia kuhusu magonjo ya za uzazi kwa wanawake ambayo pia kwa namna moja au nyingine inaweza kuathiri hata wanaume. Tutaona ni kwa jinsi gani magonjwa haya utokee, jinsi ya kuiepuka na hata kingine tiba yake kwa wale ambao wameyapata. Niko na mtaalamu bingwa magonjo ya wanawake na uzazi Daktar Amunawari alikavuta kutoka Hospitali ya hapa jijini Dar es Salaam. Mm -hmm. Daktar Kabota, rafamu alisema kwamba mwanamke anapopata maambukizo sehemu za uzazi na hofu na pia hufedeka sana atadhani kwamba ameambukizwa magonjwa ya zinaa wenzao wapo wanaamini kwamba maambukizo hayo hayana uhusiano wote na magonjwa ya zinaa bali ni maambukizo bakteria tu tuanze hapo hili ni kweli nashukuru sana jambo ni kweli kwa sababu si kila mtu anayokuja baba anatoka maji maji zake za siri anakuwa amepata matatizo ya kuambukizwa na badala bakteria au zingine kwa sababu katika hali ya kawaida e, sehemu za spiriti za wanawake tunakao akakuwa kukavu kwa kuna maji maji huwa yanatoka sasa pale tumbo ndiofanya katika huduma ya afya ni wajibu wa muhudumu wa daktari kuweza kutofautisha kwamba hii ni kweli hapa kuna kitu cha maambukizo au ni tu hali ya kawaida na kuweza kumtoa siasi yule mgonjwa labda nimeanza ni kusema kwamba e, katika vitu ambavyo vinaonekana sana ambavyo E, siyo kuambukizwa kuna hali ambayo mtu anokuja anakuwa anatoka na meupe nyeupe yanakuwa baadaye baada ya muda yanabadilika yanakuwa mazito zito kama mazio ya mgando kama hakutibiwa baadaye yanaleta mtu kukisikia kuwashwa na kuweza kumnyima raha kitu hicho kwa kawaida kunaaitwa au ni, ni aina ya fungus ambao huwa wanatokea tu tabia nitoe mfano wa uh, fungus wa mimea uyoga mara nyingi uyoga una unaota kwenye chini ya miti anam... uh, ya unyevunye nyevunyevo au uwangua bila kupandwa na mtu. Kila dakika huo hiyo ya ambayo wanapata wanawake pia inatokea kunapotokea mabadiliko katika senda zile za siri. Kwa hivyo siku ya wana ufangaasi wa wanawake mzio wa chuku kaulu anakuwa anakupelekea vetayazi. Hao sio kichocheo kuambukizwa kwenye maradhi ambayo inatokea kutokea bila katika senda sili na mke. Uzuri inatiba tiba. Lakini sasa kama mtu haelewi anazoona kwamba ampea tatizo kubwa sana baba ya kizazi ameambukizwa ame lakini jambo ambayo kama linatibiwa ndani ya siku tatu mtu anakuwa anapata mafu Daktari anasema mabadiliko ambayo inaweza kapelekea hayo magonjwa ambayo tumeyatahadilia taja. Eh lakini labda ni mabadiliko gani hayo katika mwili home zinabadilika au anabadilika kitu gani? sekopanda kile anatarabisha katika kawaida katika mwilu wa mwanamke sanifu ya siri zinakuwa zina nisemene ziko uh, hali ya, ya asidi, asidi nyingi. Lakini kama kutokea mabadiliko yote ambayo yatapelekea asidi kupungua, itawafanya afanga sokofu kwa sababu afanga ambayo kuna asidi huko inakuwa si sana. Mbeleko ambayo yanafanya asidi pungue ni wakati wa mtu mtombea anatumia vidonga izi, vya uzazo wa majira nikontenda natumia sana labda hizi um, antibiotic kali sana kwa muda mrefu watu ambao wana kisukari cha muda mrefu mara nyingi sana ile asi na katika cephalosporin inabadilika na inakuwa katika alkaline ambayo inapelekea hao fungasi sikuwe inakuwa kama vile ku kizuizi cha cha kuzuia fungasi ya sikuwe mara nyingi mtakuwa tu fungasi wanapata uwezo wa kukua hata hali ambayo unyevunyevu ambao si wa kawaida pia inaweza ikachangia hawa uh, fangasi kuweza kukua. Umesema kwamba yapo maambukizo bakteria ambayo histawi tu katika maumbile ya uke wa mwanamke na pia yapo maambukizo kwa njia ya zinaa. Sasa sivyo unaweza kuturebeshea ama kumfahamisha msikilizaji ni yapi magonjwa bakteria tu na yale yenye uhusiano pamoja na zinaa. Tatizo kubwa ambayo tunaliona sana ambalo halihusiani na magonjwa ya zinaa ni la fungasi ona kama candidiasis au fungal masturach. Hizo ndio kubwa tunazo hiyo na uhusiano na naomba kwa jangukizi kwa njia zina lakini nyingine kama vile wanasema gonorea, chlamydia, haya ni magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya ya zina haya emergency matibabu ni uhakika kwa sababu kama mpasport iliwwa inaweza kupelekea maradhi madhara makubwa kwenye kizazi kwa rimu mirija mkaka apata usumbufu kwa uzito baadaye yake endelea kutoka mtu mmoja mpaka mwingine. Kuta tatizo mengi hata mkubwa akishia kujauzika kwa hali kama hii anaza akaansi wewe mtoto mbaye anazaliwa. Lakini tuje katika huu ugonjwa ambao umeutaja Trichomonas uu Ule ugonjwa gani kwa kirefu la baada ya zake zipoje? Huyu ugonjwa ambao unasababishwa na a, aina ya wadudu, wengine wanasema sio bakteria bali ni aina ya wadudu ambao unaitwa Trichomonas. hawa oh, wanasa ona dalili zake ni mtu anaanza kutoka maji maji uh, yanakuwa yana harufu fulani baada ya muda haya haya mtu kuwashwa kama ile ile wa fungus yani kubwa msuminotokea hapa ni ile mbito na kereka ya maji yanatoka na kusikia harufu fulani ambayo sio nzuri zinazoanza kutokea uzuri hii tiba ipo na kama mtu wa tv kuna uwezekano wa ku Na hii chlamydia ambayo umeisema yuko katika yale ni ikoje na mtu atafahamu vipi kwamba amepata tatizo hizi la chlamydia vitu hivi kwa bahati zinazo zikapimwa na kuona kujikana kama ni aina gani ya mdudu au bakteria afungase nipate mtu akija na shida ya kuwa anatoka maji sensa za uke tunweza inafanyika kuchukua yale maji na kwenda kupima kwenye maabara baada ya siku 2 au majibu maji yanatoka poesha ni aina gani ya mdudu bacteria au fangasi ambao ambao amekuathiri. Ingawa mara nyingi sana inakuwa zinachanganyika hivi hivi. Ndioje shida kwamba mara nyingi unakuta anao ana fangasi au candidiasis, analamydia, mkingine mpaka nakukuta moja na tamaani unakuta mpaka gonorea pamoja naona. Kwa hiyo ni sio kuzijua kwa kwa maabara ni kitu ambacho ni teknolojia ambayo iko ya muda mrefu. Ingawa pia kuna uwezekano mtu wa kumskiza mtu unazidalia anaposema kwa jambo hili iklamydia, ni wanstadida ni hata kabla ya kumtembea mtu mabara katika ugonjwa wa wanstadida watu wengi sana huwa wana usela kama slash sasa tofauti hapa ifoje kwa nini huko stadida huko slash so, what ni youko vitani deni kimeno la 30 slash ni, ni meno la 30 la Kiingereza kwa hiyo na tegemea mtu anayeongea amezoea kutumia lugha gani lakini sana katika kisaansi ni, ni toka candidate wiki ambayo zile like 30 ndio natumka sahihi mtu yote ukilisema atana daktari ametoka niche yote sio argentina wapi kwa hiyo candidate hutokana al leo kwa sababu mtu ambaye ametoka nchi za class 30 ni Spanish ukisema crash hiyo utachanganya lazima candida albikani ndio neno sahihi ambalo bakterio ndo ndo nasomea atajua. Mcha labda tufahamishe ni uwezekano wa maambukizo haya kumpata mwenza kwa kupitia mahusiano ya ngono haya ambayo umeyataja ambayo yanasababishwa zaidi na bakteria. magonjwa ambayo yanayo yana, yana, yana uwezekano wa kuambukizana mingi ni bakteria sana sana hiyo chlamydia ambayo ndio tumejua sana klamidia hiyo gonorrhea au syphilis aina no, ma mhozi makubwa ni siku nyingi ya ya, ya na siku nyingi ndiyo sana yanasababisha yani yanaambukizwa kutokana na, na njia ya mdomo. Mengine ni virusi ya herpes tunayepo simplex virus eh uh, zina tunazo na aina nyingi yote yanaambukizwa kwa njia ya mdomo. Lakini Candida hayo tharashi hali ya mambukizi inatokea kutokana oh, na kubadiliko ya kinga kutokea kwa kwa e, mwanaume ametembea na mwanamke huyu ambaye anatafuta vile la kandida asaenda akatembea na mwanamke mwingine uwezekano wa yeye kuwa kama daraja ta so kumpelekea ile wengine maradhi haya lipo upande wa kandida hiyo ufirisho uwezekano kama hamna kwa sababu kama linavyosema hii inatokea inato, inato, inamtokea tu mtu atakapokotoka kumtokea mabaliko katika si kama inatoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke kitu sio sai ingawa bado kuna vitu vingi tunafikiria ninawache sana mambo inatokea kwamba labda yaani ule mgonjo huo ukiwa mwingi sana kesho kwamba kwa sababu jua unahitaji kuona unachemesha yeye mpaka mtu mwingine umpate na mtu ambaye labda hana hali ya usafi sana na baba akayambisha kwa mtu mwingine na kwa mwingine tatakaja kawaida inatokea tu tatokea ndio kwa sababu mara nyingi tatunaona kwa yazuzi kwa wakati hujauzita kwa sababu ya bidii yako. Kwa hiyo leo bado kukosa watu wa ambayo ambao shida kama hiyo. Sisi tunawa tunawa kwamba sio kitu cha hatari ajio mtoto wake, watu kuambukiza na atapata dawa pote kwa wanapona wana, Leo wana, wana. kuna haya magonjo ambayo yanasema ya kisonono kaswembe, mpaka ukimo. Sasa magonjo haya labda tunayazibiti vipi? Mgonjwa yote ambayo wanaemezwa kwa kwa tendo eh, la ngono ya kubwa nasema kwamba ni kama zile mambo ambayo sasa yanazungumzwa kuhusu mpongezio ya HIV kwa sababu watu wamelewaangalifu wa uaminifu ikishindikana mtu atumie condom kama unataka kupunguza hiyo mambo kwa sababu yote haya mtu anapokutana na mtu, mtu, na mtu unapogusana miili yao mmoja ikitoka lazima mtu analo. Kwa hiyo kama mtu anatumia condom unapunguza uwezekano mkubwa wa kupokeza ingawa ya mtombe anapotombe kondo kwa bidyao muangalie kwa sababu na niko eh matukio ambayo imeuka ile toka kaza mtu soko muangalie tena ndio nitakakonda uwezo kwa chochote anaweza pia akapata kwa sababu inatokea gazeza hizo kondo kutoka lakini muhimu ni uyo kwa uaminifu ku, ku, ku kutotembea kututembe, na mtu ambaye baumuelei hali yake ya koje yukoje naishi vipi ndio atasaidia katika kupunguza hali na kuzunguza fanga. Kwa so, ado tuenge moyo ni matatizo kama haya ni hilo la fungus. Wanasema kwamba matumizi ya vidonge vya uzazi kwamba inasemekana nazo vinaweza kuchangia kwa namna moja ama nyingine kuleta fungus. Vidonge vya uzazi vinachangia kwa sababu vile vinabadilisha ile hali ndia alio acid katika wa mwanamke kwa hali ile acid inabadilika tu walifanga si wana wanapata muda wanakuwa ibatu ni ongezee unajua adimu mtu unapoona wabonjo uno, wengi wale kama hiyo na kama ukifuatilia utaona kuna tofauti na group ya watu ambayo wanapata matatizo kuna baadhi makupu ya watu kama katika nchi ile si waoni sana pia kitaliza maji ila kuna watu wengine wanaona sana wanakuja katika katika na hiyo pete ya kitu ambacho naweza ngasema ni kwamba uh, sawa ku, kuna kutumia dawa lakini ile hali hili ya mtu ya, ya usasi ni huni sana. Kupunguza vikitu kama hivi vya kandida ambao haviamboki na mtu. mtu ambaye mtaombee watu tonbwa katika mazingira yote kama kwa islam na mtu hana ile tabia labda kujisatishe na kutakiwa muuzukano ya kuwa na kama hizo unko na uweze okay, kufanya. sasa hivi kuna ile lifestyle ambayo kuleepo tuseme kutoka katika nchi za magharibi wanawake wengi sayi tukaseme vaskin tight umembana anatembea na kama ambavyo doktor amesema kuna hali ya joto sana sasa hawa nao laba ungewashauri nini usiana na haya mavazi leo tunavaa tu bila kufahamu inaweza katarabishwa za kizo gani saka sio kwa hiyo wanakaa nje mwili kwa nani anakaa nje mulimio wanapenda hali ya joto kwa sasa hili kama Dar es Salaam, Tanga au Zanzibar katika nchi ndo kuna hali ya joto uh, lazima mtu aelewe kwamba akivaa nguo ambayo labda nguo zinazobana, nguo zito nzito, skin tight insize eh uh, hiyo hamba ile ile ule moto unakuwa hautoki katika mwili wake. Unakaa na wale fungasi ndo wanapenda ndo wanendelea kuchipua Kwa mtu wa kijuna na hali kama hiyo malaria ya fungus hata kama ndiyo wamepewa tiba o dawa akunguka hizo hiyo nguvu za ziada kutokana na tependo licho kuepuka ngoa ambazo zinaweka hiyo ee, katika mwili wake. Kwa njia hiyo atafanya ile uponyaji kwa haraka zaidi. Eh hey, wapo wanaosema kwamba matumizi ya kunyo mtengi unaweka pia ukasababisha tatizo la candida. Ni ile kweli. Ni kitu ambacho watu wengi wanatuuliza lakini hakuna maelezo ya kisayansi ukinywa kule ukinwa mzio anakwenda tumboni paka ile hali useme kuna muunganisho mpaka internet kandida katika sehemu za specific kifupi inakuwa kupata mifano na maelezo ambayo sahihi kwa hiyo binatu nasema kizani kama kuna ukweli ndani ya enerjia unaposema afya ya uzazi haimaanishi tu wanawake bora kwa mama mjamzito au wakati wa kujifungua tu Ula kukuta maumbile kweli anaonekana mwanaume lakini pengine ukija kuangalia kwa ndani sana utakuta huyu bwana anaweza kuwa na tatizo ambalo ndiyo linaleteleza asili basi mpe ujauzito mama ni mpendwa mwono katika afya uzazi mama baba na vijana jitambuene utapata yote hayo kila jumapili na jumapili mara baada ya taarifa ya habari ya saa tano usiku hapa tv taifa mama umewataja watu pwani ambao ndiyo maeneo yamejitosha sana lakini katika tabia za wanawake wa pwani tunapenda sana funu kia mm. na vitu kama hizo. Na si kunokia tu ukijua tunajifukiza mpaka maeneo ya ndani. Sasa sijui hii nayo ina akili zozote katika njia uh, zetu za uzazi kuna mkupula wake katika mazimbo yetu naishi watu special tunaoka huko simza point. huwa a glory sana na kuna shida kamwe ya kliniki. Sasa tunaamini kwamba kutokana na jinsi ile kwa utamaduni wao kwa ana tabia ya manukato kwa kama kukato uh, inapunguza hiyo hali ya mtu kupata hizo fungus si za si za si za si zikwenda. Si kwa nini ni kitu ambacho kama mtu akipenda akipenda kujifunza kwa itasaidia kupunguza hiyo hali kwa kutegemeza si kuna ugonjwa unatibiwa bila si jambo ambalo sahihi. Nafahamu kwamba mwili una njia zake wenyewe ya kujisafisha na kuondoa uchafu mwilini sasa kama hili ni tatizo kwa nini hakuna njia ambayo inaweza kujifanya ye mwenyewe mwili kama mwili kuweza kuondokana na tatizo hili so una njia ya ya kujificha lakini kusikwa kwa kitu kwa sababu kama mtu akipata hayo mastoma mabokin e, ugonjwa wa fungus kwa bahati mbaya ni vigumu mtu kwaida kuweza ku ina inakuaje lakini sisi ambapo tunaona karibu ni vitu vingi vingi vitoto zito kama maziwa mgando au kama uge ambao umekatwa katwa sasa kwa kutumia tu akili zitakumbwa hazitosi kutoka anajua tu kule ndani haipasiki kutoka kwa njia ya kusafisha mpaka vitore mtu ajisafishe vitoto lakini kama ni kilogo cha kawaida maji madogo yale ounce kanao wale ambao wanapata sana ambao tunawaona haiwezekani ni mambo yenyewe lazima aende ajisafishe hata kama akitumia dawa pesha kunisafisha hawezi kupona hiyo kama gonjo nyingine ambayo ina njia ya mkojo na wengi tunaambiwa kwa ni UTI urinary track infections. So Sasa haya nayo tunawaeka katika kundi gani? Na shukusa na kuuliza yale swali kuna tatizo kubwa watu wengi waje hapa. Kila mtu anasema na UTI na UTI. Kimhojo unakuta UTI. UTI maana yake ni kwenye njia ya mkojo. Sasa mtu mwingine anakuja na shida kwamba anatoka maji maji ya siri, anasema UTI. Au kama nimeenda dispensary nime kwa nimeanza natoka maji maji na washo nimeongea UTI nitoa dawa. Sasa UTI haiko UTI si kutoka kwenye UTI maana yake ni kwaende kujisidia haliondoka unasikia maumivu au unakuwa unajisaidia mara kwa mara au ukitoka kujisaidia unahisira mkojo auujaisha hiyo ndio ile ile inaendelea sana inaleta taka homa au kama ukutimia unaweza kupata matatizo mpaka ya mafifia ndipo watu waelee watenganisha wa hiyo hiyo ile siweze na sana ikirei natibu zake inatoka huko kwa mtu zakwambia ndio unanasema natakumbaje miji sehemu za kizazi kwa sababu so nakopa dawa ni UTI hiyo si hii sasa tatizo hili la na UTI nalo ni kama panga na bakteria au nini yai inasababishwa na bakteria na bakteria ambao ndio sana wanaonekana kwa jina inaitwa wa E coli au ndio asilimia kubwa wanasababisha kuleta UTI na UTI inatokea mara nyingi sana kwa wanawake kwa, kwa sababu ya ile maumbile njia ya mkojo wa mwanamke pia haiko mbali sana na ile njia ya haja kubwa kwa sababu au bakteria wanakaa kwenye njia ya haja kubwa na hata ni chotote ile wakihamia sehemu yote especially kwenye hiyo njia ya mkojo ndiyo wanaleta mambo kwenye njia ya mkojo ambayo ndio naitwa UTI hasa wale magonjo ambayo tuliyataja mwanzo kabisa Candida pamoja na kisonono, casendre haya yote haya bilaweza kusababisha kutokea kwa saratani ya virusi za kizazi si ambazo sasa hivi tunaona kubwa sio yote katika hayo ambayo yanasemekana kama yanachangia kuleta coronavirus kwa kizazi ni yale inaitwa ya human papilloma virus lakini sasa pia sio yote hizi human papilloma virus zina aina nyingi zimepanga kutoka namba namba 16, 32, 59, namba 8 na namba 11 kuna baadhi ndiyo ambazo kama ukiwa nayo hiyo aina yeye human papilloma virus unaongeza uwezekano kupata e, saratani ya shingo ya kizazi lakini tukoma makandida ni tutaikomaona kwa generally media kondorea hivyo havihusiani na kuleta kansa ya shingo ya kizazi bila tu kama ukipata unaweza ukawezesha wale au human virus kuathiri zaidi sasa so, hivi liko tatizo la eh ya kibofu cha kwa wanaume tiangalia hapa yapo magonjwa mengine ambayo wanaume nao wanapata hata UTI nao wanaume wa, wa, baadhi wanapata pamoja naweza kasende So sasa hii nayo kwa upande wao inaweza kusababisha tatizo hili la saratani ya kibofu cha mkojo saratani ya kibofu cha mkojo nyingi mm. sana inatoka kwa wanaume lakini moja ya sababu ukitaka kuchukulia hizo yu, maambukizi ya bacteria inaweza tukatokea kwa mtu ambaye labda anapata maambukizi ya muda mrefu na hapati tiba kwa hiyo kule ndani kunaanza kubadilika kubadilika tunasema inafanya inflammation e, ya matabaka ya kibofu ni ya anakwenda ya anabadilika mpaka sasa anabadilika hata kuelekea hali ya kuleta kansa lakini katika mambo kwa ya kawaida ya bakteria si rahisi kupata saratani ya cancer ya kibofu yaani daktari atageshaangalia jinsi ambavyo matatizo haya yanaweza kusambazwa na jinsi gani mtu anaweza akayapata kwa njia ya ngono tuangalie tiba katika tiba hmm. baadhi ya wanawake ambao nimeuliza wengi ambao wamekuwa wenye matatizo hayo wanasema wanatumia njia za nyumbani wanatumia limau wengine wanatumia siki wengine wanatumia vinegar na dawa nyingine za kutengeneza kienyeji sasa hii ni sahihi au ni kwa kiasi gani basi inasaidia shida hiyo ya candida au fungus inatokea kutokana na mabadiliko ya njia ya kizazi na mabadiliko ambayo yanatokea ni asidi kupungua na ikawa hali ya alkaline ndio wale fungus unakuwa kwa hiyo ivyo ndivyo mhitaji hivo siki ndimu limau vyote vinaasi asidi kwa mtu kama akitumia vimara na anaongeza asi katika njia yake ya uke kwa hiyo inapunguza ule uwezo wa wale fungus kuweza kukua kwa hiyo nakubali kwamba inasaidia kupunguza ukuaji wa ofungo vitu hivi havijathibitika kwa kitaalamu unadhani hmm. basi inaweza kwamba inapunguza tatizo hili lakini ikawa ndiyo sababu ya tatizo lingine ulioni katika mtazamo huo nizani kama ina, ni kwa sababu ni vitu ambavyo binadamu anavitumia hata nakula chakula kwa chakula anaweka na athari madhara yote na pia fikiri ali kwamba hii labda nisemee hii ndimo ita kwa ni overdose au dozi, dozi kubwa kwa mtu kutumia. Kwa hiyo nasema kwamba havina uwezo ba kuleta madhara mengine kwa sababu vitu kama hivyo ndimo limao kuna sabuni ambazo zinatengenezwa kwa ajili atu ya watu wanatumia kuogea mwilini na kuna madhara yote ambayo wanapata. Sasa hili liko ni kienyeji. Ni tuambie matibabu hasa ya kisayansi, ya kimaabara katika kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka. Kwanza mtu akihisi ana tatizo kwa kawaida daktari na kesi hospitali ampojieleza daktari anakuwa anaelewa afanyaje. Muhimu hapa ni kuchukua alma image na otoka kupimua, wa flamidia, ingine, na kupimwa kuona kwamba una wadudu wa aina gani kama ni fungus,lamydia au bakteria wengine na wakishapatikana jibu ndo anapewa dawa sahihi ya ile ugonjwa Ingawa sehemu zingine sio hizo ya kufanya culture au kupima zinakuwa ipatikani kwa mara nyingi mtu anapewa dawa kutegemea na wale bakteria ambao sana ndio wanapoonaleta matatizo kama hayo kumboni dukuta anapoda dawa za aina tatu na mambo yanakuwa zinachukua bakteria wote ambao wanategemea kwa tatizo katika lishe. Unisemevu kwamba matatizo haya uzuri ana dawa na mtu anapata shida si nzuri akanyumbana bakoona aibu kwenda kujieleza kwa sababu nyingine anaweza ya kaenda yakazi mpaka uzazi wa mtu au badala za mtu mwingine kwani hospitali upo dawa, dawa zipo. na Hazina shida watu kupatikana. Kwa kawaida sisi wanawake wa Kiafrika, wengi wetu hatuna na tabia ya kumtebelea magaino. Sasa sijui hii ndio inaweza kupunguza kwa namna moja ama nyingine wengine kujijengea tabia ya kunana na madaktari mara kwa mara. Wengine ni vizuri mtu kujijenge tabia ya kujiangalia ya kuji sio subiri kwanza unapoumwa ndio unaenda. Kuna marazi mengine ambayo kama hiyo saratani ni ya kizazi alitumbo linaanza taratibu kwa kuona dalili hiyo lakini kama mtu akiwa na tabia ya kujikonda ya kuona daktari angalau kwa mwaka mara moja anazuia sana ini, kitu ni kitu kitakateze kumtokea au kitakoeendelea kama kimetokea ushauri ni kwamba watu wae na tabia hiyo ya, ya kujicheki angalau mara 6 kwa mwaka mara moja naangalia sehemu zake za kizazi kama kuna shida yoyote au tu mara anapoona kama kuna kitu kielewi maji maji yanatoka anawashwa asichukue muda kwenda kuona daktari kwa sababu kuna vitu vingine vina mdo ukichelewa kidogo inakuwa ni ngumu au inaweza kishirikana. Kwenye risaudo cha pokolojia hawalikwamba matatizo haya ambayo tuliyozungumza yanaweza pia kusababisha fibrate hapana bakteria au fungus hakuna ambaye uh, anaweza kasababisha Sababu ni kitu ambacho kinatokea kutokana na kuwaji na usio usio kawaida wa misuri ya kizazi lakini haisababishi na na au fibroid hiyo nyingine na zinazojikita kwenye bidembe vya uzazi hapana hizi yes, ambazo zinazongozwa lazima ndani ninyi. Skredaji wa TBC Taifa tunamshukuru sana Daktari Amnawi kaguta amezungumzia magonjwa ya sehemu za uzazi kwa wanawake ambayo ilikuwa mada yetu ya leo. Tumeangalia nije sisi gani magonjwa haya yotokea, nije sisi gani tunaweza kuiepuka na hata pengine tiba yake kwa wale ambao tayari wame